2002. június. Egy régi fiat típóban ülök, a Hungária körúton haladok a munkahelyem felé 15 km per órás átlagsebességgel. Reggel 7 óra 40 perc van. A szmogszint magas, az energiaszint alacsony, a hangulat közepes. Mármint az enyém. Egy reklámügynökségnél dolgozom, és ekkor még azt hiszem, hogy én leszek Billy Campbell a Maros Place-ből és hamarosan porséval fogok járni. Addig azonban kell találnom egy rádió műsort, hogy reggelente ne unatkozzam az autómban. A legtöbb rádió nem tetszik a zene, és nem tetszik az erőltetett jó kedv sem. Nemrég vettem az autót, most állítom be a csatornákat. Egyszer csak bejön a Budapest Rádió. Egy érces hangú férfi beszélget egy betelefonálóval. Igen. Aztán a betelefonáló mondatának kellős közepén megszakad a beszélgetés. Az érces hangú beszél tovább, a betelefonáló eltűnt. Ez meg mi, gondolom? Ezt a műsort meg hogy vágták meg? Újabb betelefonáló, váltanak pár szót, újra megszakad a beszélgetés a mondat közepén. Ezek nem normálisak. Reggel leadnak egy amatőr módon vágott műsort, amit gondolom előző nap vettek fel. Ráadásul ez az értes hangú, kifejezetten udvariatlan a hallgatókkal. Közben újabb betelefonáló, újabb megszakítás, én pedig egyre idegesebb vagyok. Ráadásul akármelyik sávba menekülök a hungárián, a másik kezd el haladni, és itt van még ez az idegesítő rádióműsor is. Átkapcsolom, mondom magamban. A rádión egy másik csatorna gombja után nyúlok, de végül nem kapcsolom át. A mozdulat megáll. Egyszerre vagyok ingerült és kíváncsi. Újabb betelefonáló, a negyedik gyors egymás után van. Az értes hangú műsorvezető ezzel a legbunkobb, és megint megszakad a beszélgetés. Nem jó, nem jó, innen, Persze néha a hallgatókat sem kell félteni. egymást. Szánalmas vagy szánalmas. Na nem, most már tényleg átkapcsolom, és így is teszek. Másnap újra a kocsimban, újra a hungárián, újra araszolok. Önkéntelenül is a Budapest rádióra kapcsolok. Már megint itt van az a műsorvezető. Ma, ha lehet, még bunkóba hallgatókkal. Ilyen nincs. Itt ülök a dugóban és idegesítem magam. Miért nem kapcsolom át? Újabb betelefonálók, újabb megszakítások, újabb kíméletlen taholság. Ez egy bunkó, egy paraszt, egy pszichopata. Hogy engedték mikrofon közelbe? Aztán egyszer csak a műsorvezető mond egy olyat, hogy Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. És bemondja az aznapi dátumot. Ezt nem hiszem el. Ez a műsor élő. Ilyen nincs, hogy az élőben így lerakja az embereket. Amikor ezt felismerem, csak még idegesebb leszek, viszont még tovább hallgatom, és ezután ez még sokszor megismétlődik hétköznapokon. Így indult ismerettségem Fiala Jánossal és műsorával a Kejfej Persze mondanom sem kell, néhány hét, illetve hónap alatt a műsor függője lettem. Fiala valahogy úgy tud beszélgetni másokkal, ahogy más műsorvezetők nem. Szenvedélyesen érdeklik az emberek, és olyat hoz ki belőlük, amit más műsorban nem tapasztaltam. Függetlenül attól, hogy politikussal, betelefonálóval, vagy valamelyik kollégájával beszéle. Amikor nem tudtam meghallgatni, akkor felvettem, hogy később meghallgathassam. Aztán pár év múlva leálltam vele egy időre, hogy újra visszatérjek. Ez így ment az elmúlt években. 2018. november 26-án, aztán hosszú idő után újra bekapcsoltam. Újra az volt, mint régen. Akárhová mentem a lakásban, vittem magammal a rádiót, mert kíváncsi voltam, hogy mit mond Fiala, mit mondanak neki, és mi történik már megint. Tíz perccel később regisztráltam egy Fiala hallgatókat tömörítő Facebook csoportba, ahova be is írtam. Ugyanezen a napon azt is eldöntöttem, hogy ha egyszer végre tényleg elkezdem a saját podcastemet, akkor ő lesz az egyik első vendég. Ami néhány órával később történt, azon egyszerre lepődtem meg, és nyugtáztam mindenfajta csodálkozás nélkül. Fiala írt nekem Facebookon, és elkérte a telefonszámomat. Másnap beszélgettünk körülbelül fél órát, mint kiderült, el szerette volna magyarázni, hogy mi van a bakács és a közötte zajló aznap kirobbant feszültség hátterében. A beszélgetés vége felé a lehető leghétköznapi módon megkérdeztem tőle, hogy adnál nekem interjút. Pörsze, mondta fajta hezitálás nélkül, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Ezután pár hetes szünet következett, majd egyszer csak felhívtam, és hetekig egyeztettünk. Azt hittem, nem fog összejönni, hogy ez csak egy egyszeri telefonbeszélgetés volt, és nem tudom meg, hogy milyen élőben beszélni fialával. Végül aztán megállapodtunk a helyszínen és az időpontban, és most itt vagyok egy belvárosi nyelviskola első emeletén. 2019. január 27-e van, vasárnap, pár percen múlt délután 4 óra. Mindent előkészítettem. Ásványvíz, mikrofon és jegyzetfüzet az asztalom, és ekkor, a megbeszélt időpont előtt pontosan 8 perccel megcsörren a telefonom. Halló, jó napot kívánok, itt van már? Jó, akkor lemegyek és beengedem. Miközben a földszintre megyek, felidézem, hogy milyen bemelegítő kérdéseket találtam ki arra a fél percre, amíg a földszintről az első emeletre érünk. Gyakran utazik tömegközlekedéssel? Járt már valamelyik nyelviskolába tanfolyamra? Szereti a hülye kérdéseket? Végül hál' Istennek egyiket sem kell feltennem, mert ő kérdez engem az épületről, amiben vagyunk. Ja igen, elfelejtettem. Ő egy riporter, aki mindig kérdez. Ahogy a terembe érünk, csak úgy mellékesen megkérdezi, hogy honnan is ismerjük mi egymást, ami majdnem elröhögöm magam, annyira váratlanul ér. Tehát az a lényeg, hogy tavaly november 26-án némileg hadarva felidézem megismerkedésünk részleteit, neki pedig beúrik a tavaly novemberi beszélgetésünk. Ennek jön most a folytatása. A legutóbbi hosszas telefonbeszélgetésünk, hogy a tavaly novemberben ott abba, hogy volt ez a konfliktus Bakács Tiborral, és ő ugye az Ön Tudta nélkül folytatta ezt a TV műsort. Mm -hmm. Ön ezt megtudta, Ön reagált erre, aztán Bakás Tibor is reagált erre, meglehetősen hevesen, aztán azt írta Bakás Tibor, ezt nem tudom, hogy tudja, december 10 hogy nem lesz több közös műsor. Ezt követően január 25-én rádió műsorában ön tegnap előtt azt mondta, hogy lesz messziről jött ember, ugye ez a összehívete vagy beszélgetéssorozatom, mert régebben Bakás Tibor részt vett, aztán úgy volt, hogy nem vesz részt, de akkor mégis lesz. Egy Igen. kicsit segít ebben eligazodni, hogy mi történt azóta tavaly novemberben, mert ott ön olyan állapotban volt, én bármit el tudtam képzelni, hogy megszakítják a kapcsolatot, nem, összeveszés, kibékülés, de az látszott, hogy milyen érintette. Az elmagazin kérésére írtam egy dolgozatot a politikai korrektségre, amit pénteken elküldtem, és de lehet, hogy már csütörtökön. És nagyon kivoltam akadva, hogy az olvasó szerkesztő nem reagált, de kiderült, hogy születésnapja volt. És akkor kérdezte, hogy a hétfő esznek és mondtam, hogy igen. És ebben írtam azt, hogy szemben a korábbi énemmel, hogy a lányommal való kapcsolatom egy olyan tízemeletes ház. Nem, a lány egy olyan tízeveletes ház, amiben a mi kapcsolatát jelentő lift a 9-en és a 10-en nem áll meg. Aki meg tudja tanulni azt, hogy tudjon használni egy úgy házat, hogy egy házat, hogy a 9-en és a 10-en nem áll meg, ami kerek 62 év eredménye, azt tud ilyen döntést hozni. Ez a magasság mit jelent most ebben a metaforában? Mert nekem a kilencedik-tizedike menetről az jutott eszembe, hogy ez egy olyan magasság, ahova nem, nem, nem, nem. Az én volt feleségem, az új férjével egy olyan házban lakik, ahol a felső szinten megáll a lift, de nem nyílik ki, mert ott laknak. És akkor Bakás Tibor vonatkozásában? Ez azt jelenti, hogy... hogy ez egy... olyan kapcsolat, amely két emeletet képes kihagyni, miközben korábban azt hittem, hogy munkakapcsolatok, barátságok, szerelmek nem hagyhatnak ki két emeletet, de a bakács nem a barátom, és nem a szerelmem. Amikor volt ez a telefonbeszélgetés ön és közöttem, valami egészen furcsa hangon beszélt a bakácsról, valami olyan, olyan mély érzéseket éreztem, hogyha ez így nem félérthető, vagy olyan, nem. olyan, azt éreztem, hogy nagyon nagy hatással volt önre a bakács, és mint egy kicsit magában is viaskodna azzal, hogy most ön lerombolja ezt, e, ezt a metaforikus óriás magában, vagy ne, vagy újraépítse, vagy... Tehát, hogy egy ilyen vívódást láttam, és, és ez... A vívódás, az külön. meg volt a bakáccsal kapcsolatban. A bakácsnak, ha volt is szobra az én életemben, azt a tálibok nélkül lerombolt a saját maga. Tehát a bakásnak csak szobor van, és azt ember már beleértve a bakácsot nem építi újra. Mindenki a saját szobrának kovácsát. Ő így bánt vele. Elegfelveszt érezhette. Mi volt az oka annak, hogy mégis meghívta bakácsot ebben a műsorban? Megtanultam egy emelettel, egy házban a kilencediket és a tizediket nem használni, miközben komoly kötődése van a házhoz. Ez része annak a fajta felnőtti ami jó pár évvel ezelőtt önnél, most nem tudom, hogy elkezdődött vagy lezárult, vagy hogy ez most hát a... sose zárul, az ez egy része se a halállal, de mindenféleképpen része a szónak abban az értelmében, hogy korábban az én kompromisszunk készségem egy tízes skálán nem haladta meg a kettest. Most egy teljesen más dologat fogok kérdezni, mint ami a papíromon van, csak úgy érzem, hogy ez ide kívánkozik. Jó pár évvel ezelőtt ön azt mondta az egyik műsorában, nem fogom pontosan idézni, hogy ha valaki kiegyensúlyozottabbá válik, akkor lehet, hogy az unalmasabb is nem, lesz. Nem, a Rasburg mondta ezt, amikor elmentem hozzá pszichológust keresni. Ő volt az első, aki Nem, ő nem volt az első, nem vállalt, ő felnőttekkel ja. nem foglalkozott, csak gyerekekkel, mert az ő pszichaterápiájára rosszul alakult. És ő mondta azt, hogy gyakori a báda a pszichológiával kapcsolatban, hogy bemennek az emberek színesen és gonterhelten, és kijönnek vidáman és szürkén. De ezt a későbbi pszichátereim tagadták, és én se gondolom így kétségtelen, hogyha az ember lehiggad, és kétségtelen, hogyha az ember önmagához képest konszolidáltá válik, akkor van olyan, olyan benyomás az előző képest, hogy vidámabb, de szürkék. Ha ez rá vonatkoztatható, akkor lehet, hogy szomorúbb és szürkébb, de vidámabb. De önnek volt valaha ilyen félelme, hogy Úristen, csak nagy kiegyensúlyozott legyek, mert akkor nem... Senki volt nem az ezt... az élet a kiegyensúlyozatságban, tehát az kizált dolgot. Ami pedig a bakácsot illeti, ő nagyjából talán 20 évig kísérte, vagy nagyjából 20 évig az életemet, nem ismertem, olvastam, aztán egy olyan közeg volt, amelyikben én szerettem volna tartozni. Ez olyan, mint amikor van egy gyerek, és az osztályban nincs kitaszítva, de ott vannak a menők, és ő is menő, de másféleképpen menő. És gyakorlatilag az történt, hogy mire megismertem a Bakácsot, ő már kevésbé volt menő, de ha jobban lett volna menő, akkor se szerettem volna annak a klubnak a tagja lenni, amelyikhez a bakács tartozott. Ráadásul ez azt tartozott, hogy a Bakács egy nagyon tehetséges, és a moralitását tekintve nem egy tökéletes valaki, és aztán rájöttem arra, hogy a, az, amit a mi kettőnk kapcsolatában ő adni tud, adott esetben itt a nagyon messzülőjött emberben, az fontosabb annál, semmint mint hogy egy hozzám közeli személyként tudja, mert hozzám közeli személyként már soha sem fogom tudni, de fogok tudni vele együttműködni a nagyon jött emberben. Az utolsó két emeletet nem használom. Ez most lehető rossz hasonlal, de egyszer azt hiszem mesélt ön Marlon Brandóról is, hogy, hogy, hogy vajon igen, meg akarom ismenni. Egy picit akkor játszunk. Ja, egyébként, anny igen. Annyiban fontos a Marlon Brando, hogy én világ életemben kerestem magamnak személyeket, akikhez hasonlítani szerettem volna, vagy akikért rajongtam. Ez nagyjából kiskamasz korom óta volt, és nagyjából már a szűnt meg, vagy már a csökkent Hármas alá. Ez korábban a 8 és a 10-es között ingadozott. Ezt ugye, hogy én ezt, hogy neveztem el magamban? Fantom személyiségek legalábbis az az én verzióm nem, olyan, olyan emberek. Nem, Lehet, nem, hogy ez nem az önverziója, de de akikre hasonlítani akarok. Nem, hát nem. Nem? Én, én voltam a szó átvit értelmében, grupi is, én, én utastam a Révés Sándorral egy turnébuszban, mert annyira imponált nekem a Révés Sándor. Nem, ezek teljesen élő személyek voltak. Hát. Nem, arra gondoltam, hogy van egy ismert ember, és mivel bizonytalan vagyok magamban, szeretnék rá hasonlítani, mert nem. az önbizalmat ad. Nem. Nem. nem. Ez lehet önnél így volt nálam. Igen, igen. Ez konkrétan azt jelentette, hogy tudtam róluk valamit, és amit tudtam, az nekem nagyon tetszett, és akkor elhatároztam, hogy én megismerkedem velük, hogy megszerezzem azt a tudásokat, ami nekik van. Ez korábban lehetett egy osztálytárs, aztán később egyre távolabbi személy volt, akikért az ember rajongott, és már nem egyszerűen azért, mert szőkék voltak, mert már szőke nem akartam lenni. És mondjuk én a Brúdi Jánosba egészen addig voltam amíg egy Életút interjú folyamán a Playboy számára egy olyan interjút adott, amelynek a három nyedét átírta, és akkor megszűnt az érdeklődésemre. Azért volt számomra ez érdekes, mert azon gondolkoztam, hogy az ember mennyire találja a határt akkor, amikor egy vele egyébként, hogy mondjam, jóban lévő embertől kell provokatív kérdéseket, vagy embernek kell provokatív kérdéseket feltennie, érzi -e ezeket a határokat, miférbe le, mi, fél bele, mi e nem? nem ugyanaz, vagy hogy, nem hogy el tudja -e különíteni azt, hogy valakit e, ismer? E, hát nem. Azt kell elkülöníteni, a kérdés nem is szól, Az ember készíte e hozzátartozójával, vagy barátjával interjút, és a válasz az, hogy nem. De nekem se a Bakács, nem volt soha barátom, legfeljebb kezdemény volt. A Friderikus se volt soha barátom, legfeljebb kezdemény volt. Amikor én a Friderikusszal interjút készítettem, egy hozzám közel álló, viszonylag jól ismert személy volt, de nem volt a barátom. Önnek vannak be rátaim? Voltak. Voltak. Azért voltak, mert ők valóban barátok voltak, vagy akkor ön más gondolta nem, nem, nem, nem, nem, akkor más gondoltam a barátságról, nyilvánvaló hát az embernek a barátságról alkotott képek permanensen változik, de az akkori barátságról alkotott képenben voltak barátaim, és most a mostani képenben, tehát a most, a most a barátságról alkotott képemben nincsenek barátok, de ha most visszavetítem a mostani képemet az akkori barátaimra, az akkori barátaim a barátaim voltak. Felírtam néhány... Azt mondta egyébként a Friderikus, nem tudom mi volt a kérdés, hogy szóra sem érdemes kapcsolatukban éltem le az életem, és sose fogom ráfejteni. Miért maradt ez meg? Mert ilyen mondatot nem szoktak mondani az emberek. És ez Mert jó vagy, vagy rossz? sajnáltam, sajnáltam. mikor beszélt vele utoljára? Mikor beszéltem vele utoljára, nem tudom, amikor beszéltem vele utoljára, de szilveszterkor valami teljesen váratlan indítatás hatására írtam neki egy SMS-i boldog új évet, és ő is visszaért. Ön számára melyik a leg... gazdagabb ünnep? Minden ünnep agresszivitást vált ki belőlem, nincsenek ünnep. Agresszivitást. Akkor Minden, ami érzelmileg megérint, az agresszivitást vált ki belőlem. Ma már kevesebbet, mint régen, semmilyen ünnep nem van hozz ez az agresszivitás, és most valószínűleg megint egy nagyon rossz feltevés lesz, bennem, de ebből lesznek a jó válaszok talán. Tehát az agresszivitás összefüggésben van azzal, hogy az ember érzi azt, hogy az érzelmeken keresztül gyenge? Nem. Az ember, az én esetemben attól agresszív, meg nálam az érzelmek, az érzelmekkel párhuzamosan agresszivitást váltanak ki. Valószínűleg a, a szavarom miatt, valószínűleg az érzelmességem miatt, valószínűleg az önkontrolom miatt, ahhoz, hogy az érzelmeimet meg tudják mutatni, azoknak át kell törni egy falat, ami normális embereknél nem is szokott lenni, és ehhez agresszió kell. Ha az agresszió, ha az agresszió túl nagy, akkor az ellöki a másikat, ha nem túl nagy, optimális optimálisan működik, de én nem tudok érzelmes lenni a veszió nélkül. is azt mondják, hogy a harag tulajdonképpen az egyetlen eszköz, ami előmozdítja ezeket. már azért nem jártam, mert aki felajánlotta, annál is egyedül szerettem volna és utolóban azt mondta, hogy nem töntöttünk rosszul. Felírtam hogy annyira szétszedtem volna a pszichodráma csoportot, hogy nem lehetett volna a pszichodráma tartani. És ez önt hogy érintette? Nem tudom. tartanék a realitást fogalmazta meg, nem tudom, hogy mi történt volna, hogy nem jártam pszichodrámára, de utólag azt mondta, mondjuk 18 évvel később, mert én egy pszichi pszichiáterhez járok, nagyjából 95 óta, hogy én azt a csoportot valószínűleg szétvertem volna. Ismer pszichiáterhez jár? Igen. Ki az? Nem mondom. Jó. Ö, felírtam néhány... Fontos? Érdekes fontos, nekem. Fontos? Nem. Már mint hogy kinek, nekem? Önnek. Érdekesnek mondanám, nem feltétlenül fontosnak. Érdekesnek érdekes. A, érdekes. akkor, amikor én kérdezek, én csak olyat kérdezek, ami fontos. Igen, Tehát, ezt... ha most azt mondtam volna, hogy fontos, akkor megmondtam volna, de ha nem fontos, csak érdekes, akkor miért mondjam meg? Ezen el fogok gondolkozni. Ezen, gondolkozni. Ö, Ezen Egyébként ma elég sok interjút láttam önnel, és ez a fontos, a fontos talantól elég sokszor előtt hát igen, mert hogy az életemnek a két kétharmadás fontos talant töltöttem, is. is. Már írtam néhány embernek a nevét, kérném szépen, hogy egy picit segítsen eligazodni az ön és a köztük lévő viszontilletően, Puzsé Robert. Csak egy nagyon rövid mondat, és önre bízom, hogy hosszan vagy röviden válaszol, nagyon hosszan akkor lehet, hogy egy picit megvágnám élőben ezeket a válaszokat. Azért érdekelne a Puzsé Robert-tel való kapcsolata, mert ezt nem értem konkrétan, és kicsit azt érzem, hogy két tehe nagyon tehetséges emberről van szó. Előre mondom, nem fogom használni a kérdudás egy kifezés kifejezés, mert... mert hát. vég... Ez. most magamnak mondom, hogy hogy használjam, mert nem de... de olyan, mint az önök kapcsolatában lett volna egy ideig egy kölcsönös tisztelet, majd egyszer csak valami megváltozott, és... És nem, nem, ezt nem tudom, hogy mi történt. Kölcsönös tisztelet sohasem volt minket valamikor a 2000-es évek elején hozott össze a... A Budapest Rádió? Budapest Rádió. Némileg emlékeztet a kapcsolatunk arra mint hogyha lenne egy nő, akivel hol én járok, hol ő jár, és ennek következtében a kapcsolatunk nem tud kiegyensúlyozat lenni. De nevezetesen én voltam a Budapest Rádió reggeli műsora, és velem is fejeződött be. De volt egy iszonyatosan nagy botrányom, hosszú a történet, amely egyébként az életemet hosszú távon is megváltoztatta, és megvált tőlem a rádió, de két fokozatban. Az első fokozatban készítettem, egy nyitva 11 című volt, amit fél tíz és tizenegy között csináltam délelőtt. Ja, és hogy a hiányérzetemet pótoljam, este is megcsináltam ugyanezt. Tehát este is csináltam egy nyitva 11-ig című fél 10 től Ami valójában a gyász volt, a reggeli munkám elvesztésének, amit a rádió a saját érdekéből szüntetett meg velem. Tehát úgy gondolta, hogy olyan mértékben lenne büntetve, reklávilag, hatóságilag, ami neki nem így. Meg... Bocsát, ez a Secret menügy... ez, az. ez az. Visszatekintés. 2004. októberében a Budapest Rádió egyik műsorában, ahol Fiala János volt a műsorvezető, Secret Mennek, vagyis Pajzs Miklósnak egy olyan megzenésített verse hangzott el, amely egyes politikusok és közéleti személyiségek elleni erőszakos fellépésre buzdított. Ebből végül bírósági terjedt és akkor a Puzsér, aki már hosszú ideje szeretett volna reggeli műsort csinálni, reggeli műsort csinált, és amikor én visszavettem ezt a műsort, én már meg nem mondom, hogy mennyi kihagyás után, lehet, hogy egy év volt, tehát hogy fél év volt, nem tudom, mi esetben több hónap volt, de nem emlékszem pontosan, akkor én szükségét láttam annak, mert láttam rajta azt, hogy ez hogy hogyan érinti, de ha ez nem akkor volt, akkor máskor láttam szükségét annak, és akkor az nem tudom pontosan mikor volt, de ebben az időintervallumban, hogy beszélgessek vele. Ennek a beszélgetésnek két oka volt. Az egyik az, hogy bizonyos szempontból megláttam magamat benne, bizonyos szempontból pedig zavarban voltam, ha jó az én időrendi sorrendem, akkor azért, hogy visszakerült hozzá a műsor, ez egy maximálisan álságos dolog volt, de hiszem, hogy... Az, hogy magát láttam meg benne, az mit jelent? Hát, hogy volt benne egy olyan képe, mint egy ilyen fiatalabb kiadásom. Tehát sokszor eh, éreztem így, eh, és sokszor éreztem az ellenkezőjeképpen képen is, és amikor az ellenkezője képen éreztem, akkor próbáltam feldolgozni azt, hogy mi lehet annak az oka, hogy én ezt érzem. És én ezekről a dolgokról beszéltem, az agresszivitásáról, az identitásáról, a, a lányokhoz való kapcsolatáról, a világ értelmezéséről, Ezeket a beszélgetéseket emlékezetem szerint zömmel. Én kezdeményeztem, ő nem volt ellene. Ezek vagy a rádióban, vagy azon kívül is zajlottak, ez eltarthatott akár egy hónapig is, vagy másfél hónapig nem emlékszem rá. És hogy vannak most? Akkor ezek Ed, nincs vége. Ja, és, és aztán elvesztettük egymást, és én már abban a teljesen kontrollálatlan formájában kaptam vissza, amiben egyébként időnként a Budapest Rádióban is volt, és akkor én már az ő vesztett láttam. Én őt alapvetően egy ilyen, egy olyan, a Kartács tűzhöz szoktam ezra, emlékeztetni, a kartástűz az, amelyik lő minden felé, eltalálja a céltáblát, és eltalálja a céltáblától 30 méterrel lévő embert egyaránt. Ön használta az elszabadult ágyú golyót, vagy ha Nem, kipérzőző. A kartástűz, elszabadult hajó ágyút, lehet, hogy mondtam, de a kartástűz volt mindig az, amit mondtam. Alapvetően, ami a Puzséról alkotott képemet megváltoztatta, az két dolog volt. Egyrészt azt láttam, hogy a saját személyénél és a saját gondolatainál abban a közegben, ahol mi előfordultunk, mindig ő volt a fontosabb, és nem az, amiről szó volt, és nem látott benne magánkívül sem embert, sem Istent. Bocsánat, itt most muszáj valamit ezzel kapcsolatban kérdeznem. Pont azt szoktam mindig Puzsé Robert mondani, és ezért nagyon érdekes, amit ön mond, hogy mindig azt mondja, hogy beszéljünk már a témáról, és ne rólam. Mint ha mindig hárítani akarná az ilyen beszélgetésekben, akár egy önnel folytatott ilyen pódiumon be, való beszélgetésnél is. Mondta, hogy János, már arról, amit én mondtam, ne rólam. Tehát, mint a hárítanás saját szemében mondja a pont ezt ez mondja, hogy a, neki arra, pontos. A, a, arra beszélgetésre, arra speciál, egészen pontosan emlékszem, hogy ugye a korrektúra konferenciának keretében volt, és az egy rám igazán jellemző, ma már nem annyira jellemző beszélgetés volt, mert ott minden dühöm a múltammal kapcsolatban benne vele feljött, és szóba sállt Puzsér róbert ott ön, em, tehát végül a közönséghez tud, beszélt. Tudnia, tudnia kell, hogy én a konfliktusaimat egy tízes kell áll, ha lehet, akkor tizenegyesre jöttem meg, tehát nem tízesre. Nekem nagyon sok konfliktusom volt az életben, én a konfliktusaim feldolgozását az én a később pszichátereimmel, pszicháteremmel oldottam meg, mert számukra ezek a konfliktusok egy, a maguk egyediségében annyira lekötöttek, hogy egész egyszerűen, ahogy szokták mondani, hogy a fától az erdőt, én a konfliktusaimtól nem láttam a való világot. Tehát én állandóan azokban a konfliktusokban léteztem, és azokat a konfliktusokat próbáltam a magam módján feldolgozni, általában úgy, hogy hosszú ideig még jobban elmerültem benne, semmint hogy kikerültem volna belőle. Ebben alapvetően két dolog vezérelt. Az egyik, hogy kiigazodjak benne, a másik pedig az igazság érzetemnek volt a valóra váltása, és a kettő néha egymásba butlott, mert ugye az egyik a másikat kizárta, de azért az esetek zömében, hál' Istennek, nem így volt. Az felmerült, hogy inkább bele sem megy egy konfliktusba, mert tudja, hogy utána milyen sok benne lesz az ütésbox nyelven szólva? Uh, Valaha felmerült ilyen? A helyzet az, hogy én egy ilyen... Konszolidált, inkább gyávasító családban nevelkedtem, ahol a konfliktúzusság enyhésebb volt egy pozitív dolog. Én valójában a a létezésemben is olyan voltam, mint az érzelmeket terén, ahogy az agresszivitás volt az, amelyik eh, először jelentkezett, és az agresszió volt az, ami átvitt engem abba az oldalra, hogy érezni tudjak, és az agresszió volt az, ami által kifejezni tudtam magam, és a magam kifejezésével, ahogy én léteztem, az el én permanesen konfliktus forrás voltam. Én most... én egész életemben konfliktus forrás voltam, eh, én euh, bármelyik pillanatban tudok konfliktust teremteni, anélkül, hogy konfliktúzus lennék. Ön az agresszióját tudja eszközként használni? Sose tudtam, és mamányom is vagyok agresszív. <gül> visszatérve, visszatérve a Puzsérra, ez volt, a, ez volt az egyik, amiben én megpróbáltam segíteni neki, miközben ő egyáltalán nem kérte a segítségemet. A másik dolog annak a secretment történetnek a megértése volt, amely meghaladja a mostani uh, interjú kereteit, amelyet én az életem végéig dolgozok föl, de most már egészen jól állok. Ez ugye ismerik én a secretment történetet, ezt, ezt lehet, lehet, hogy röviden ismertetni fogom majd később a ez, ez, ez mindenféleképpen fontos volt, hogy ebben a periódusban történt, és ennek a, a secretment történetnek volt bármilyen és furcsa haszonélvezője a Puzsér, aki végóta várt arra, hogy jót lehessen a reggeli műsorban, és nem volt különösebben szavarban, amikor elfoglalta azt. Én annál jobban zavarban voltam. Amikor visszavettem ezt a műsort, akkor jóval később ő ezt permanensen azzal magyarázt, és ebben a beszélgetésben is arról volt, hogy én hogyan vásároltam vissza pénzzel. Autópálya. E, Nemcsak autópálya. Májtudod, szeret, csak a, el, a, a, a, leg, a legkülönböző pénzeken én ezt a rádioműsort amivel annyi volt az igazság, hogy én 2000 óta azért voltam ma magam is időnként a rádió számára pénzfelhajtó ember lenni, azért kellett, hogy az legyek, mert egyébként nem kaptam fizetést. Igen. Én 600 ezer forintos fizetéssel mentem a Budapest Rádióba 2000-ben, ami ezért elég jelentős summa volt, és azt nem tudták nagyon hosszú ideig fizetni, és miután nekem az nagyon nagy törés lett volna öntudatilag, hogyha ez nem marad úgy, akkor elkezdtem teljesen unorthodox módon támogatókat keresni, és miután kiderültségzéb műsoromat magas presztízsű Piaci és állami szereplők hallgatják, ám rádiókkal dolgoztam, sose volt voltak piaci szereplők, így zömében az állami szférából, de időnként a piaci szférából is. Lásdáspár vezérigazgatója mellém álltak anyagilag, ezáltal én olyan anyagi erőforrás voltam, amely messze meghaladta azt, amit én egyébként a rádióműsorok hallgatottság által, ami egyébként a rádióműsorok hallgatottság által indokolt volt. És ez a rádiók számára sohasem volt közömből, a Budapest rádió, tehát nem egyszerűen visszarakott engem, hanem értékelte azt is, amennyi pénz velem együtt jött, függetlenül, hogy a Puzsér előtt is volt. Tehát a Puzsér egész egyszerűen örülhetett, a haszonélvezője volt ennek a történetnek, és ezekkel a vádakkal soha nem állt le, beleértve a magyar nemzettel szemben, annélkül, hogy per lett volna én egy egyetlen helyréközításom jelent az egész életemben azt a Magyar Nemzetben a Puzsér kapcsán írtam. Most csináljunk egy olyat, hogy egy nevet mondok, és csak annyit mondjad el, legyen szíves, hogy jelenleg, hogy van ön ezzel az emberrel, jó? Tehát egy ilyen, csak egy rövid látleletet. Rónai egóm. Az egóm, hát... Mert ő egy ilyen kedves, mosolygós ember a tévében. Az. És nehéz elképzelni, hogy milyen lett vele egy konfliktus. Rádióvezetőként nem ilyen volt. Tehát ugye ő volt a Budapest... volt? Nem. Vagy nem mosolygott? Uh, nem, nem, nem. Uh, az Egon és a, a Puzsér is azért van az ember zavarban, mert akkor, amikor őszintének kellett volna lennem velük szemben, akkor nem voltam elég őszinte. Tehát a puzérral alapvetően az a bajom, mm. hogy amorális. Az Egonnal szemben a fő érv az volt, hogy én sose voltam geci. Nekem az nem megy. Az Egon pedig úgy volt geci, ahogy egy ügyvezetőnek nek kellett lennie. Ez mosolygós gyilkosságot jelent? Én ezt nem szeretném. Azt mondtam, hogy geci volt. De. Ezt nem de A geci és a mosolygós az Most nem a... ugyanaz. Ez igaz, csak ahogy... Tehát úgy volt, Geci, hogy közben nem feltétlenül volt nyers a stílusa? Nem, nem, nem. Az, az, azt jelentette, hogy, hogy, hogy a rádió érdekében meg tudta hozni azokat a döntéseket, amilyen döntéseket én annál sokkal körülményesebben magyarázkodva hoztam volna meg, vagy egyáltalán nem hoztam volna meg, de valószínűleg a rádió vezetéséhez ez kellett lenni, így kellett viselkedni, én pedig nem voltam vele szemben eléggé határozott nagyon menjünk tovább. Havaslát. Ne, ne, ja, ne, ne, Bocsánat, ne, nem, ne, ki, te ne, nem, te, ugye aztán később ezt több menetben megbeszéltük, de az, ami ott a Budapest Rádióban történt, az nem volt megbeszélhető. Tehát eljutottunk megint a liftig. De akkor egy kicsit, hogy mondjam, hasonló. Nem voltunk egy... mindenki egyért, egy mindenkiért én ezt, én ezt, azokat a kapcsolatokat szeretem, ha azt kérdez, hogy ma van-e ilyen kapcsolatom, nem nagyon. Egy időben sokszor mondtam műsorában, hogy egy olyan főnökről álmodozott, mint az amerikai filmekben, aki azt mondja, egen, hogy menj át a, a mexikói határon, vagy nem is e e e szóval tudja, hogy Igen, nem, nem, azt mondta, hogy ő nem adhat rá engedélyt, de ha átmegyek, akkor nem fogja utánam küldeni a, az embereit. És ilyen van? A Beethoven volt ilyen. Bétót? Igen. Kalipszorádióban? Igen, igen. A, bé a Bétót, a bétót ilyen volt. És az a, a, a Bétót geci volt, és közben, amikor kellett, akkor nem volt az. Mondhatom, a Bétót igen? olyan gesztusokat gyakorolt az én életemben, mint főnek amely a gesztus soha senki másnában, 1994 áprilisában kirúgtak a Magyar Rádióból, de lehet, hogy márciusban, akkor ő a teljes Kalipszorádiót felforgatta azért, hogy azt az első műsort, mint kirúgott, ne kirúgottként csináljam, és ennek örvén megmaradhassam a Kalipszorádióban, miközben a Magyar rádióban kirúgtak. Ilyet értem, soha senki nem tett. Ott ő olyan konfliktust vállalt, amit neki nem lett volna muszáj, végcsinálta olyan magától adódó természetességgel, amihez hasonlót sem láttam az életem folyamán. Ilyet már nem is vár el mástól, vagy... Csak néha... itt várok el. Igen? Csak azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy most már... A Bétoltán egyetlen egy bajom volt, hogy közben nem volt az intellektusa olyan magas, mint az Empire State Building, de a kérdés az, hogy vajon miért kellett volna, hogy legyen. Tehát itt valójában itt jutunk el a rajongásig. Én mindenkéről azt gondoltam, hogy olyan erős, mint a kinizsipál, olyan okos, mint a Berentéván, olyan szép, mint a Marlon Brando, és itt tovább és itt tovább, És nagyon rosszul éltem el azt, hogy az emberek nem ilyenek. Köztük én se. Tehát amikor én azt mondtam, hogy a, a Bétót lehetett volna ott, akkor valami ilyesmit fogalmaztam meg, semmi szükség nem volt. Amilyen mértékben ő felelősséget vállalt értem, amilyen mértékben ő kiállt mellettem, az a maga nemében párját ritkító az Egon a lábanyomába így nem ért. De én nagyon rossz főnök voltam, tehát én most magam nem tudtam eljutni ennek a magasságnak a tört én meg most nagyon rossz riporter leszek, mert egy kicsit búváros lesz a kérdésem, de nagyon régóta van együtt honpól a Krisztinával, ugye? igen. Tösek? Igen. Öm... Azt, hogy ilyen régóta együtt vannak, az azt jelenti, hogy ön megtalált egy eszközt a kompromisszumra, elengedte a régi tökéletességre való törekvést, esetleg a Krisztina tökéletes, ön lett tökéletes, és ez azért is kérdezem, mert rengeteg interjúban előjött az, amit most nem fogok találni, a saját papíromon, de mindig is a tökéletest kerestem, mindig is a tökéletest kerestem egész életemben. Én világ életemben a tökéletest kerestem, és egész életemben nem találtam meg. Én mindenkit azért hagytam el, mert találtam egy nála tökéletesebbet. A Krisztánál nem találtam egy tökéletesebbet. De a sem tökéletes. Az a jóság, ami a Kristában van, Ar, az megközelíti a tökéletest. Ő talált állást magának a népszabadság után? Ő elég szavakulturális valaházhatója. Következő név Havas herik, akiről azt mondta, hogy tehetség. És most tényleg elég egy rövid mondat, hogy most hogy van vele. De látja, milyen érdekes, mert úgy valójában mindig az befolyásolja az embernek a másikról alkotott képét, hogy nem olyan, mint a Lenin szobáfalá. Tehát nekem azóta hogy az ATV-ben egy olyan műsorom van, amely ugyanabban a műsori időben jelentkezett, mint neki. Alapvetően átértékelődött a viszonyom eh, Havas harry -kel. egész egyszerűen abból adódóan, mert valami hasonló történt, mint a nem botrány esetén, csak ez a Havasnak volt a nem botránya, és nekem kellett tudnom, megfelelnem abban a szerepben, ahol, a, a, ahol és amikor én ráültem abban az istálóban egy másik lóra, hiszen az volt a kérésem, hogy egy másik címe legyen a műsornak. Nem ami előtte volt, ami fel se volna, maga a szisztéma maradt, de a szisztéma gyakorlatilag mindenhol ugyanaz, és ez hosszú ideig e, foglalkoztatott engem, és nem jelentett megoldás benne, amikor találkoztam a havassal az acélrendre temetésén, de bizonyos szempontból e, jelentett nyugpontot. Egyébként pedig ha az a kérdés, hogy milyen a viszonyom a havas heréken, akkor alapvetően azt tudom mondani, hogy semmilyen mint ahogy a se. Szóval eh, az én, az életemben se a hova se a Puzsér nem tényező. Tehát ha az a kérdés, hogy milyen a viszonyom, nincs viszonyom. Visszanyulásom van. Ez egy kicsit közelebb fogom tolni nem. nem zavarja? Nem. A következő... Közben rájöttem, hogy, hogy létrehoztam egy olyan szerkezetet, amit egyáltalán nem is hogy kell követni, de most már mindegy. Tehát a következő napi rendi pontom az a műsorol lenne, és... Egyszer, ami. Amikor... De miért érdekes a hovas, hogy a pusír? Tehát miért vannak Nem tudom. Azért, mert amikor a, arra kerestem rá Google-on, hogy Fiala interjú, és ö, egy csomó interjút végnéztem, nem, vagy végolvastam, akkor azt gondoltam, hogy ezen emberek... Kell való kapcsolatán keresztül önről is kiderülhet valami, hogy hogy kezeli ezeket, hogy éri meg ezeket a konfliktusokat. Ráadásul ezekkel az emberekkel nem csak pár perces kapcsolata volt, hanem adott esetben. Tehát a semmi kapcsolatot Igen, de úgy értem, hogy egy rádiónál dolgoztak, és igen, hát nem csak az volt, na... hogy egyszer találkoztak, vagy egyszer beszéltek, hanem egy többszöri beszélgetés volt. Igen, Ráadásul az... nyilvánosságot is kapott. Hát nyilvánosságot az kapott, ahogy a Puzsér rólan beszélt, az, hogy mi beszéltünk, a semmi nyilvánosságot nem kapott. Tehát a Puzsér rólam effektív igazságtalanságokat mondott, amiket effektíven kellett helyre tenni. És hát mindig ezeket mondja, mert hát ezek rögzültek nála. Ez olyan, mint amikor egy, egy nő elhagyja az elődjét, és az azt mondja, hogy csak azért hagyták el, mert a másik gazdagabb. És akkor a nő azt mondja, hogy igen János, gazdagabb, és jobban szeretem, de a megmarad, hogy gazdagabb. Önnek hogy az elengedés? Ma már sokkal jobban, mint régen. És ahhoz mi kell? Nekem tapasztalat. <gül> de azért, mert visszámékszik, hogy a múltban ezt megtanultam. Hogy... Mit csinál, bocsánat? Megtanultam. Én olyan ember voltam, aki azért járt Sziát, mert csúny dolgot nem tudott, és meg kellett tanulnia. Bocsánat, azt szeretném mondani, hogy nagyon ö, ésszeik, Jó, nem van ezekre, de, de nem, de nem, hát a... ak nem ne, akarom ne, szabályozni, nem ne, ne, ne, De a dolog ez a lényege. Nekem ez egy külön iskola volt, én külön órákra jártam. És ugye azért jártam külön órákra, mert a konfliktusai oká rosszul éreztem magam, és szerettem volna jobban érezni magam. Így például megkanultam elengedni is. Hetei egyszer jár pszichológushoz? Hát régen jártam kétszer is, de hát én ugye 17 éves korom óta járok, úgyhogy ne 1970. 1974... A pulóberén is az van. Ez seg... művetlen. Vannak ilyen koincidenciák az életem. Egyszer azt mondta, amikor volt egy ö, nagyobb szünet a két műsorok között, mármint a két kejfejáncsi között, hogy az egyik ismerőse szerint ön úgyse fogja sokáig kejfejáncsi nélkül kibírni, mire ön azt mondta, hogy ön ebben egyáltalán nem biztos, sőt, inkább abban biztos, hogy simán kibírná hosszabb ideig. Most hogy van ezzel? Tehát ez a függőség ezt csak a kejfejáncsi hallgató ezik, hogy ön függő a saját műsorával kapcsolatban, vagy, vagy ez hogy van ez? Buzsér és a havas is, Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy amire rákérdez abban én mindenben nyugvó pontra szeretnék jutni, miközben semmiben nem lehet nyugvó pontra jutni. Tehát az egész életem semmi másról nem szól, mint különböző dolgokban, amelyek az én életemben történtek, hogyan lehet nyugvó pontra jutni. Először volt egy ilyen dolog, aztán kettő, ma már 500 ezer, és ma már 500 ezer dolggal számolok úgy, hogy nem lehet bennük nyugvó pontra jutni, de törekedni rá lehet. Um, minden a gyerekkoromban van összefüggésben, mint mindenkinél. Az igaz, amit egy terapeuta ismerősen mondott, hogy minden út az anyához vezet? Ön szerint? Az egyéb, igen, de hogy ez másnál is van, azt én nem tudom. Tehát én ilyen örökigazságokat nem ismerek, én azt tudom, hogy az örökigazság, vannak örökigazságokat, én azokat is mindig vitattam, az ennyi biztos, hogy az anyámhoz vezet, de hogy ez van, uh -huh. azt nem tudom. És azt tudom, hogy én a világ tökéletlenségére belejtve a halált is viszonylag hamar jöttem rá, és mindig kerestem valamit, ami ezt előlem. Leghosszabban a munkám mellett a szerelmi bánat volt erre képes, a szerelem soha. A szerelmi bánat, igen, és a munkám volt erre képes. A szerelmi bánat erősebb volt, mint a szerelem? Vagy nagyobb hatást gyakorolt arra? A szerelem is, de hát a szerelem az én életemben sokkal hosszabb ideig tartott, mint bármelyik szerelmi bánat, így aludott az én életem. Egységnyi szerelemre négy egységnyi szerelmi bánat jutott, de lehet, hogy inkább hat. És vagy szerelem, vagy szerelmi bánat, és vagy munka idején képes voltam a világ tökéletlenségéről úgy megfeledkezni, hogy jobban foglalkoztatott a szerelem. Jobban foglalkozhatott a szerelmi bánat, valamint a munkámmal tudtam olyan légkört teremteni magam számára, ami nem volt távol a A munkáját... Ami nem azt jelenti, hogy tökéleteset alkottam, de az az atmoszféra, ami létrejött, az irányultságát tekintve, azt mutatta, hogy jó úton vagyok a tökéleteshez, ami természetesen elérhetetlen, de önmagában az a tény, hogy az ember általálta jó útra, annak a jelentősége az elvitalhatatlan. Akkor jól fordítom le saját magamnak ezt úgy, hogy, hogy nagyon sokáig azért nem szeretne saját műsor nélkül lenni? Vagy valami fajta hasonló tevékenységet kell végezni? Az a kérdés, égezni. hogy a szerelmen, a szerelmi bánaton kívül és a munkámon kívül találok egy negyedik olyan dolgot, ami erre alkalmas lesz. A munkájában ön egy ember. Itt most elsősorban a politikára gondolok, Nem. bevallom. A munkámban én egy... A munkában én az vagyok, aki mindig is szerettem volna. Most ember alatt egyébként értem, de nem, jöp, igen, hát nem, nem mondani, azt fogok mondani, hogy az vagyok, aki mindig is szerettem, akit láttam a filmekben. A 70-es évek amerikai rádiózása? De a 80-es, a 90-es, a mint, bár, bármelyik. Hát az, ami azt eredményez, hogy hogy engem érdekelt az Ön tevékenysége, és ön, az Ön az Ön Hogy, hogy, az, ember, hogy, hogy az ember a műsor által olyanná válik, mint ami enni a Pierre az iskolában a megáll az időben, azáltal. Nekem nagyon rosszul áll, amikor politikáról beszélek, de annyit szeretnék megkérdezni mégis ezzel kapcsolatban, hogy Ön mennyire... Nagyon utána ezt a kifejezés, hogy komfortosan érzi magát valaki, de most nem jut más szembe. Tehát mennyire érzi komfortosan magát azt illetően, hogy néha Navracsis Tiborral beszél, néha Karácsony Gergelyel, aminek képpen az egyik, az emberek egy csoportja azt mondja, hogy ön most ner-kompatibilis lett, a másik azt, hogy hogy hogy lehet úgy kritizálni a rendszert, ha közben Navracsicsal, elsimonnal stb. beszélget. Valószínűleg ön is érzékeli ezeket a támadásokat különböző oldalról, miközben szerintem nagyon kevés olyan ember van, mint ön, aki próbál egy párbeszédet fenntartani ennyire különböző oldalakkal, Ön ezt -e magában, vagy ez azért néha konfliktusos? Nem és ha érthető akar... a felvetősen. Alapvetően arról beszélgetünk, és mindenben a gyerekkorról van szó, hogy az ember mennyire akar megfelelni a környezetének. Én sohasem akartam megfelelni a környezetemnek, de nagyon erőszülői nyomás volt rajtam, hogy feleljek meg. Én gyakorlatilag... Um, a munkámban találtam meg először azt a hangot, amiben tartósan tudtam megfelelni magamnak, és amiben alapvetően már nem befolyásolt a, befolyásolt a rólam alkotott kép, természetesen hatott rám, de nem olyan mértékben, mint korábban. És azt követően hogy ezt megtaláltam, én természetesen hatott rám, hogy mások ilyen véleménye voltak, de olyan nagyon nem foglalkoztatott. Felírtam egy idézetet öntől, munkában kell a legkevésbé gyávának lenni. Hát ez nem egy nagy dolog. Az az igazság, hogy, hogy én a munkában jöttem rá egy sok dologra. Tehát számomra az, hogy sok mindent mondtam a munkámmal kapcsolatban, vagy sokszor hivatkoztam rá, az azért van, mert a munkám volt az, ami által a világot egyrészt, a, a világ meg is sokkal nagyobb mértékben vált megismerhetővé, mint a munkámunk kívül. Mikor izgold utoljára egy, egy beszélgetés előtt mondjuk, hogy egy so, mincsin? Soha? is miért. De régebben izgult? Hát régebben izgultam a nyolcsonas <gül> <gül> Nincsen beszélgető partnere, aki előtt egy kis druk lenne? Nem tudok erre jól válaszolni, mert a, a magam számára, ahogy dolgozom, az tökéletesen olyan, mint ahogy a Duna folyik. Tehát a Dunától meg lehet kérdezni, hogy izgul-e, folyik, és hát azt lehet látni, hogy most nyáron hát izgult, mert nagyon kevés víz volt de Ez a kevés víz, ez ugyanúgy folyt, mint amikor sok víz volt. Nincs mitől izgulnom. De ez a legtöbb szituációra igaz, amikor az emberek mégis izgulnak, nem? Mi alapvetően nem értjük egymást, tudnék. a helyzet az, hogy én a munkámban megvalósítottam magam, és a munkámon kívül pedig nem. Uh -huh. A munkámban a tökéleteset súrolom. Az Isten elveheti ezt a képességemet, lehet agyvérzésem, lehet amnéziám. Valamitől megborulhatna a moralitásom, azt nem tudom, hogy mitől. Amíg ezek nem történnek meg, addig én súrolni fogom a tökéleteset, akkor is, ha az élet egyébként úgy hozza, hogy nem lesz többé se tévé, se rádió is. Ezzel kapcsolatban fenntartja azt, amit Szirinórának mondott meg pár helyen is, hogy önnek nincs valódi kollégája, hogyha jól idézem. Ez továbbra is így van. Nincs. Nincs valódi kollégám. De nem valódi kollégám sincs. Amit én csinálok, azt Magyarországon nem csinálja más. Olyan van, aki más csinál, de hasonló színvonalon? Nincs. Hát a balúgyőr is egészen fantasztikus riporter, akinek én a lába nem érint, én nem azt csinálok. Azt hogy érti, a lába nyomáig nem ér? Hát, hogyha ő tenor, én basszus vagyok, ha ő basszus, én tenor vagyok. Hát nem, nem ugyanaz a szerepkör. Ezt értem, de. de ez nagyon ő, ő, ő nem azt mondta, hogy ő más stílus, hanem azt mond, amikor azt mondja, hogy a lába nem ér, az olyan, mintha azt mondaná, hogy valamiben ő jobb, nem? Igen, mert, igen hát, mert, mert, mert ha most én ugyanezt, hát, hogyha tudom is én meghízom, és akkor nem izé ízépehelsúlyú vagyok, hanem középsúlyú, akkor középsúlyúban már nem tudok olyat. Pehelsúlyúként verhetetlen vagyok. De rossz a hasonlat, mert az erő. Tehát amit én tudok, abban nincs akkora változás, mint ahogy a test öregszik, és az ismeretanyagok növekednek. Az én tudásom az emberismeretemmel és a hétköznapi élethez való viszonyulásomban van, amit nem befolyásol az, hogy podcastot hallgatnak el vagy bármiben hallgatnak, amiben az a dolog lényeg, hogy én hogyan tudok kontaktust teremteni. Egyébként volt egy elég zavarba egy amikor erre a beszélgetések készült, amiket több is, de az egyiket emelném csak ki. Próbáltam, mivel ennek a beszélgetésnek lesz majd egy bevezetője, és abban szeretnék majd bevágni korábbi adásokból részeket, amik többek között konfliktusokat nem csak, de konfliktusokat mutatnak be, hogy mégis adjanak egy képet a KF Jancsik hangulatáról. És az elmúlt hónapok műsorait véghallgatva, én, én gyakorlatilag alig találtam konfliktust, és most ez nem tudom, hogy ez annak az index fórumára író felhasználónak húzza -e alá a szavait, aki azt mondta, hogy ön türelmesebb és engedékenyebb, mint tíz évvel ezelőtt, vagy én voltam béna, hogy nem találtam ilyet. Mert én 2002 óta hallgatom, nagyon-nagyon eltérő rendszerességgel kell fejlensít. Az elején azokban az években rengeteg volt, és most alig. Ez azon is, meg a máson is. Ez két dolgok múlik. Egyrészt a közegel, másrészt rajta, kettő változott. Önben mi változott? Nem mintha én hiányolnám azt, hogy itt állandóan elküldjék egymást az anyukba különböző betelefonálok meg ön, csak, csak ez egy kifejezetten számomra szembeötlő, vagy fülbeötlő, vagy valahova ötlő változás volt. a rádióban nem lenne oka. A, a, az nagyon érdekes volt, az, az a roppant érdekes volt, ami volt a, az ATV-ben az első, második, harmadik műsoromnál, amikor már nem decemberben, hanem 2018. januárjában én vezettem a Cibilla műsort, pályát. mert az utani vendégeknek egy része még nem tudta eldönteni egy érzelmileg hogyan azonosul azzal a helyzettel, amit egyébként ő idézett elő. Tehát ugye az történt, hogy elhívták őket az én műsoromba, egy, és, le, bocsánat, mármint, hogy miért, hogy elhívták, azt hittem, hogy önnek is volt ez valami köze. a szerkesztő hív, mm. és jó. miután azt a műsort én olyan körülmények között vettem át, ahogy átvettem, szemben a korábbi magammal, semmilyen elvárásom nem volt, egy elvárásom volt, hogy változtassák meg a címét. Tehát havas a pályán, nem lett nevelem. Ma, ma egyébként már az a, a, a, a hirdetésben, a tévében úgy van, hogy civil a pályá Fiala Jánossal, de én sose kértem egyébként azt, hogy a nevemben ne legyen. Azok az emberek, akik eljöttek, valójában sokkal fontosabbnak találták a saját szereplésüket, annál semmit, hogy számot vessenek azzal, hogy egy másik emberül a műsorvezetői székben úgy, hogy közben ők az elődöm, elődöm nincs. Ugyanennek a műsornak a korábbi nem ugyanennek, ebben a műsorsában egy másik műsornak a műsorvezetőjénél is ugyanígy voltak. Ugye itt alapvetően egy dolog van, ami nem változott maga a forma. Van egy műsorvezető és van négy vendég, én azért a médiában egy pár műsornak kitaláltam több-kövesebb sikerrel. Ez a szerkezet nem változott, két dolog változott, a neve és a benne lévő ember, aki egészen más, mint aki korábban volt, mindenben. A tévétől a bizalmat, hogy ezt csináljam, a vendégektől pedig nem. De ők mennyire ismerték vannak? E, a, a példa pontosan erről szól, és akkor ott ültem az első vagy a második civilapályámban, januárban, 2018-ban, és Farkasházi Tivadar elkezdett beszélni, és 20 percen keresztül mondta velem kapcsolatos sérülmét. Ez bocsánat, ez uh, élőadás volt, ugye ez akkor? nem Ezek felvétel. Tehát ez így kezdődött. És én csak ültem. Kíváncsi voltam, hogy mikor lesz először ilyen, és hát őszintén kíváncsi voltam, szakmailag, hogy én ezt hogy fogom kezelni, mert emberileg a dolog, emberileg a a rádió műsorában élőben vág. Én ott addig, de hát ez, ez, ez, ez, nem, ez, egy, ez, egy, ez egy felvételő menőműsor, mm -hmm. és a Farkasházi 20 percen át sorolta a velem kapcsolatos élelmeket, visszamenőleg egészen a 2000-es évek elejéig. Tehát elmondta szóval, hogy több, 20 mint 20 másfél pont. évtized vágyját, ebben egyébként jól beszél, volt olyan, ami még, de az is 2000 után volt. Én döbbente hallgattam, ami valójában vártam, hogy mikor viszi le a hangsúlyt, és ő meg azt gondolt, hogy erre válaszolni fogok. És akkor én megnéztem az órámat, és neki: Tivadel, ez egy 55 perces műsor, ami azután már csak 46 perc. 55 perces műsor, ebben 20 percig rólam volt szó, szóval te se gondolt komolyan, hogy ez így adás képes. Őt ez nem nagyon befolyásolta, ő ugye abban a magabiztossággal volt ott, ami egyébként korábban őt jellemezte, mert hát azt gondolt, hogy ezt ő magának, én fölmentem a szerkesztőzni, és senki nem jött le hozzám, amit én soha nem fogok megbocsájtani, hiszen egyébként itt ezt úgy kellett volna megoldani, hogy lejön a szerkes, hogy elnézés itt valami félrejött történt, ez nem az egyéni sírelmetnek a, a tere, vagy ha igen, hát akkor, akkor meg kéne kérdezni a fialát, hogy ezt hogyan fogja majd bonyolítani egyébként, a továbbiak is ezt ráborítják és azt történt, hogy kérdezte tőlem, hogy nem kéne levenni rólam a mikrofon, mondva, hogy ezt most mindenki hallja, mondta, hogy nem, és mondtam, hogy hát ez nem került adásba, mondta, szerintese. akkor a Farkasházi azt mondta, hogy nyilvánvalói akkor ez majd ő aki a Facebookra, mondta, hogy ezt a Facebookra sem fogja nek semmilyen nyoma ebben a forgalban nem fog maradni, Visszaültem, és azt mondtam, hogy ha most bárkinek bármilyen kifogása van a műsorvezető személyen, akkor azt tegyék meg, és akkor én majd reagálni fogok rá. Ott a farkasházja azt mondta, hogy semmilyen olyan nincs, a Váradi Júlia pedig kifejezte a rokon szemét, a havassal, nem velem szemben, hanem egyáltalán, de volt olyan személy, akit azért nem akarok néven nevezni, mert nem akarok néven nevezni, aki egyébként képes volt arra, amikor az én pályafutásomat volt, hogy közelről is meghatározta, aki azt mondta, hogy akkor fog eljönni az én műsoromba, ha kiderül, hogy én leszek a műsorvezető, mert ha csak egy fregori ember vagyok, akkor nem jön el. A kérdés az ő részéről úgy hangozhat el, hogy vajon mi változott a régebbi énemhez képest azóta, hogy egyébként ezt adásban mondtam volna neki. Utólag azt tudom mondani, mármint, hogy ez megtörtént, hogy nem tartottam érdemesnek. Ő ezt tudja pontosan, én megmondom, hogy akkor fogok előjönni vele, ha olyan mértékben vét velem szemben, hogy le kelljen fejezni. Tehát ön nem tartotta őt arra érdemesnek, hogy ez bármilyen nyilvánosságot kapjon? Nem akartam őt ilyen kiszerű helyzetbe hozni, tehát mit tud tenni Feláll és elmegy, és soha többet nem jön vissza. Nem jöhet vissza. Egy másik szó, amit uh, hát ezzel kapcsolatban is talán... Én régen kivéletlen Igen. voltam, én régen mindenkit kivégeztem, és azért végeztem ki, mert azt gondoltam, hogy ez a eljárás, Aztán utólag rájöttem, hogy nem csak ezek az eljárások léteznek, de az az indulat és az a dű, valamint az a tudásanyag, amivel egyébként én embereket korábban kivégeztem, az most is megvan. A kérdés az, hogy vajon a korral tudható-e be, vagy a kornak tudható-e be, hogy én már nem akarok mindenkit kivégezni. Valószínűleg igen, de még egyszer mondom, ki tudnám őket végezni, csak nem tudom, ez is azt mondta az anyám, hogy senki nem marad meg mellette Fiacskám, most meg hát már annyi idő eltelt, hogy nem akarok egy egész ízér hulla mezőt létrehozni magam mellett. De ez elfolytás? Nem. Elnyomás? Nem. Nem. Hát ez fokozatosság. Tehát, hogy akkor ölöm meg őket a szóképletes értelműben, amikor jött az ideje. Most csak azért nem nyírom ki őket, mert egyébként meg hozzá a muníció. Maga olyan, mintha ilyen nagyon-nagyon szerelmes is tudna lenni, meg nagyon gyilkos is tudna lenni. Tehát a, ez annyira érdekes, most... ez tudom, hogy nem egy kérdés, csak a puzér kapcsán olyan szavakat használt, hogy elveszítettük egymást ami valami hihetetlen mélyérzősre van. Most pedig hullamezőről beszélünk, és ez, ez valami egészen elképesztő ezt... ezt ez egyetlen dolgával összefüggésben. Átülni. Ez egyetlen az összefüggésben, ez pedig az én érzelmeim. Az én pszicháterem azt mondta, amíg a kapcsolatunk elején, hogy ne próbálkozzak elcsábítani őt, mert nem fog sikerülni. És ez a kettőnk kapcsolatának a titka lesz. részről én mindenkit el akartam csábítani a szófizikai értelmében, másrésztről meg szintén a gyerekkoromból adódóan olyan területekre is érzelmeket vittem, ahova az nem volt való. Ugyanakkor megtanultam nem így viselkedni, de maga az, hogy én a világhoz érzelmileg közelítek, az nem változott. Mit csinál akkor, amikor nagyon-nagyon ideges Hát akkor nagyon-nagyon ideges vagyok. Na jó, de ez hát ezzel valami csak kezdeni kell, nem? Semmit. Nem, nem, nem, nem vesz szét valamit? Mármint, hogy akár tudatosan is. <gül> nem, nem. Fát nem. aprítani, vagy nem tudom. Nem, hát nem, nem, nem. nem. Gyakran Nem akar törni, vagyok. zúzni, amikor indulatos? Nem, meg, én, én egyetlen egy dolgot akarok, megszüntetni az idegességem okát. Tehát, a például itt most történne valami, és nagyon ideges lennék, akkor egy dolgot tennék, hazamennék, mert... Otthon megpróbálnám rendezni a dolgokat. De törni soha sohasem akartam. Törni csak az indulataim miatt akartam, és az nem az idegesség. Tehát amikor a szikretmen bot, botrány volt, akkor hadat üzentem mindenkinek, aki abban részt vett, mondván, hogy aki az igazságtalanság pártjánál is azt akarja velem, velem szemben eszközként használni, azt mint a Ludas Matyiban háromszor veli el, a Ludas vagy pedig mint a Népmesékben, hogy az nem jár jól. Miről szól az az imája, amit a oltamond mond magának? Ez egy szám, számolási sor. Számolási sor? Elmondja? Nem. De csak annyit elmond, hogy akkor ön számokat mond? Hmm. Szavakat? Nem? A, a végén kívánok valamit. Tehát most csak mondok egy példát, nem kell a 5, 4, 3, 2, 1, legyen bennem nyugalom. Most csak mondtam valamit. Van egy új kell, mozdulat is. Új? Nem? Hát egy új mozdulat. Tehát ennek van egy gyerekkorban. Egy új mozdulat? Egy új, az újjammal. Az újammal van egy mozdulat, és most már párnát csinálom, mert a térdei rosszak. Tehát ez effektíve térdeplő helyzetben. Ez az ima alázatra is tanítja az ember? Ez hát pontosabban. Nem. Ennek nincs között az alázat. Az alázat az az életem része, akkor is, amikor éppen nem vagyok alázatos. De ez segít kapcsolatot teremteni, egy felsőbb energiával önnek? Semmi. Ez inkább önmagával egy kapcsolat? Ez a benne megmarad gyerek. Lehetetlen velem együtt élni. Önök együtt élnek a barátnővel? Nem, Nem is fognak? Nem. Hát barátnő? ki tudja. De felhívtam egy mondatot. Mondtam, ha ideges vagyok, akkor gyakran vagyok ideges, akkor magamra akarok maradni. Mert hogy hozhatok én valakit abba a helyzetben, hogy egy légtérből kimegyek. Hát, és egyben nem teszem lehetővé azt, hogy látogatható legyek. Erről azt jut eszembe, hogy azt mondta, hogy a szülei olyan világra tanították, ami nincs. Ez így van. Az mit jelent ebben az esetben? Hát ezeket csak részekre tudom bontani, hát nem tudom. Ők megtanultak zongorázni, tangóharmonikázni volt egy társasági életük, azt gondolták, hogy akkor nekem is meg kell tanulni zongorázni, de, de olyan szinten, amire semmilyen Szükségem nem volt, ráadásul nem is voltam olyan tehetséges. Um, amikor én először ötödikben kaptam oroszból egy kettest, én konkrétan sírva ki a wc azt hittem, hogy nem fognak fölvenni az egyetemre, amit a szüleim úgy állítottak be nekem, hogy hát aki nem egyetemista, az nem is élet. Az én szülelő igazi védka az volt, hogy egy, nem is olyan világra neveltek, hanem egy olyan, olyan módon neveltek, hogy nem vették észre, hogy ezt olyan mértékben elhittem nekik, bármint annak a fontosságát, amit ők át akartak adni, hogy az közben ellenem fordult, és az, hogy ez ellenem fordult, és én ebben rosszul érzem magam, ezek után nekik ezt enyhíteniük kellett volna, vagy abba hagyni, ő pedig nem enyhítették, és nem hagyták abba. Nem láttak engem sokat voltunk együtt. Um, egy tulajdonképpen személyes történetet szeretnék megosztani, amikor az ön édesanyja meghalt, az lehet, hogy vasárnapi nap volt? Én valami miért úgy emlékszem, hogy... Szabaton. Vagy hogy egy... Elmondom, hogy miért kérdezem, az akkori barátnőm egyszer csak azt mondta, hogy a fiala sír az adásban, és... és kimentem, és ezt a mondatot soha nem fogom elfejteni ezzel a hangsúlyal, hogy hogy tegnap meghalt az anyám. Az, hogy ezt élő adásban elmondta, és felvállalta az érzelmeit, vagy érzéseit, az mennyire volt egy tudatos, és mennyire volt egy ösztönös döntés az ő részéről? Ez az, van összefüggésben, amit mondtam a munkámról, ami nekem nem munka. És csak így lehet hogy ezek is mm. belekerülnek? Mm. Ezt a döntést mikor hozta meg, hogy... Most majdnem a totális szót használtam, mert lehet, hogy nem... De ez jó szóra. Szerintem közvetlenül. Igen? Hm? Azt hittem, hogy ez már ahhoz, ahhoz képest Az, az ember a tökéletes közelében van, az egy olyan szabadságot ad, amilyen szabadságot lehet, hogy ad a kábítószer, de ezt nem ismerem. Tehát ez, ez egy olyan omnipotenciát jelent, hogy az ember lehozza a csillagot az égről, csak nem úgy, mint azt, hogy szerelmes szokta mondani. Tehát az, minden, az mindenre képesé teszi az embert. Ezért elképesztő, hogy nem tudom hány év után is még ilyen csillogással mondja ezt a szemében. Ez a, meg, ez, ez a megnyilvánulási módom. Olvassa az erről szóló fórumokat egyébként? Többé kevésbé olvassam, Többé -kevésbé de... mi is így kerültünk össze. Igen. Hát ez a tökéletességre való hajlamon. Tehát, hogy amikor látom az, hogy valaki másféle keresi szólnak, ott, mint ahol van, akkor megkérdezem, hogy biztosan -e abban. Azt soha nem fogom elfelejtetni, bár mondjuk két hónapja volt, úgyhogy még nem volt rá túl sok alkalom. Amikor azt mondta ön a telefonbeszélgetésben, hogy azért keresett meg engem, mert hogy pedagógiailag szeretné megvilágítani ennek a bakács a hátterét. Hát, én azt mondtam hogy sem, nem tudom, de valamit akartam. És csak azért hoztam fel, mert ön tanítónak tartja magát? Nem. Ugye dolgozott tanárként is, de az végető azt hiszem, hogy független. Nem. De nem, én csak is... ezt azt akarom, hogy, hogy valaki jó helyen keresne valamit, hogyha, tehát, hát, hogy semmi nem volna Nagyon szeretném önnek elmondani azt, hogy 2013 vagy 14 végén betelefonáltam a Kejfej és valahogy ez éppen egy Jancs is Jancsi voltam, és, és eszembe jutott az, hogy régebben ön... 2013 vagy 2014 végén betelefonáltam a műsorba. Akkor éppen albérletről albérletre jártunk, és nagyon kevés biztos pont volt az életemben. Spontán ötlettől vezérelve bekapcsoltam a A két ünnep között voltunk, ami egy tipikus senki földje, Pont olyan, mint az életem akkori szakasza. És ekkor csak annyit mondtam Fialának a műsorban, hogy az év ezen szakában leszokott adni egy számot a Youtube-tól. Magyarra fordítva a szám címe azt jelenti, hogy ahol az utcáknak nincs nevük. Mintha ez a szám is az akkori életemről szólt volna. Nem tudom, miért telefonáltam be. Azt hiszem, szerettem volna valamit, amit ismerek, ami valamennyire otthonos, még ha nem is a szó fizikai értelműben. És ekkor fiala a szokásos rezignált hangján csak ennyit mondott élőadásban. magának lottózni a kére. Pont most akartam leadni és néhány másodperc múlva megszólalt a szám. Letettük a telefont, felhangosítottam a rádiót, és nem minden meghatottságtól mentesen merettem magam elé, hosszú percekig még azután is, hogy véget ért a dal. Azért tökéletes a például, mert én világéletemben katarzisra vágytam, és hogyha az ember ilyen katarzist tud magában vagy másban előidézni, amihez egyedzünknek, hogy nem egy hétköznapi dolog, és akkor így jut el az ember a hétköznapoktól a tökéletességi, mert valójában a tökéletesség imádatommal a hétköznapok utálatát akartam ezzel párhuzamosan kifejezni, hogy nem bírom a hétköznapokat. Tehát maga a katarzis az... Az a szó legjobb értelmében fejezi azt ki, amire az ember vágyott magánál és másoknál, másoknál és magánál. Van még kettő név, akit, akiket mindenképpen meg szerettem volna említeni. Az egyikük Andy Vajna, és ott azért szeretném szóba hozni, mert olvasottam a fórumokat, és valami elképesztő, hogy mennyire ellentétes dolgokat írtak azzal kapcsolatban, ahogy ön Andy Vajna halálát, mint témát kezelte. Ön mennyit tart most, megem, mennyit tart fontosnak megemlíteni Andi Vajna halálával vagy életével kapcsolatban, ami esetleg ezt, a, ezt az ellenmondás feloldja, amit én akkor éltem át, amikor különböző véleményeket olvastam. Ugye nekem az egyik legnagyobb konfliktus, mindig is az volt, amikor az ember a KFJ stúdióját elhagyva kiment az utcára. A KFJ stúdiója nem annyira az én otthonom, mint maga a műsor. De ez ugyanolyan dolog, mint amikor az ember hidegből melegbe, melegből, melegből hidegből vagy... számított dolgokhoz lehet hasonlítani ami a a az Endi Vajnának a köznép általi megítélését illeti és az, amit az én műsorom e, mutatott, az Balassa Péter után szabadon, a két közeg, két különböző akusztikájából farangott. a csárda a csárda ennyi? Ennyi. Ön úgy érzi, hogy méltóképpen sikerült róla megemlékeznie a műsorában? Úgy emlékezett meg róla, ahogy szerettem. Most nem tudom, hogy rajtam röhöge, vagy azon, ami most mit mondani az, fog. Azon nevetek, hogy... Én mindig azon gondolkodtam. de korábban egy csóma esetben nem gondolkodtam, hogy milyen konfliktust vállaljak, vagy sem. Itt most azon gondolkodtam, hogy akarjak egy újabb fejezetet nyitni ebben, de... Önre abszolút. De nem, nem, nem fogok akarni. A helyzet az, hogy olyan módon emlékeztem meg róla, amit én fontosnak tartottam. Egyetlen egy módon tudtam volna ennél többet adni, ha egyébként tudtam volna az Enti Bajnával egy olyan interjút csinálni, ami egyébként leadható is lett volna, tehát nem magánbeszélgetés, mi rengeteg magánbeszélgetést folytatok, amelyből soha lesz műsor, de amely az én létezésem hozzátartozik. Ilyen beszélgetés nem jött létre, ennek a létre nem jött beszélgetésnek az okán ezt a megemlékezést tartottam fontosnak. A civila civil a pályánban is szóba került, és ott azt láttam, hogy volt az a kör, mindenki másfél percet mondhatott róla. Pontosan ezért. Várt egy másodpercet, és... Így nem akartam benne részt venni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a Filippov pontosan ma nekem egy e-mailt arról, ez egyik szereplő, még a helyet is bejelölte, ami a Filipovra tökéletesen jellemző. bejelölt, hogy valaki hogyan mond ellent a saját szövegével annak, mint amit egyébként csinált akkor, amikor írt erről az újságjában. Most nagyon kíváncsi lennék, hogy ki, ez de gondolom nem fogja elmondani. Hát az a Gergely sofőr volt. Akkor mégis el fogja mondani. Négy perc, vagy három perc 44 van. Hogyan mennyire ellentmondott önmagának? Mm -hmm. Ő azt hiszem arról beszélt, hogy mit váltott ki az emberekből. Igen, a hvg a Igen. És hogy le kellett venni a komment szekciót is a HVG-nek. Igen, de közben pont arról beszéltem amit levet. Még egy nevet felírtam, Vitrai Tamást. A Tamásra egy ilyet, egy dolgot tudok mondani, hogy mindig eszembe. De azt sem idén is. Nem idén, nem idén. Én nem volt, tavaly küldtem neki... Nem hívtam föl, és nem küldtem sms nem tudom, minden küldtem neki boldogszületésnapot. Beszélnek? Nem. Akkor ön beszél csak hozzá? Én csak ezeket az ezer akkor, Tehát én azt gondolom... Ilyenkor mit ez amikor küld egy sms egy olyan embernek, akivel rég nem beszéltek? Ez egy Erre, erre, erre, erre visszatudok válaszolni, tud, válaszolni, a Friderikusz kapcsán... A Friderikuszal mi gyakorlatilag elvesztettük egymást, talán két éve láttam egy műsorát, vagy volt valami, és akkor írtam neki, hogy teljesen egyetértek veled, és akkor visszaírt nekem, hogy ki a faszt ez? Ez Mi a Friderikusz írtak? Mi a faszt érdekel? Az, hogy én egyébként egyet e vele, vagy sem. Tudom, vettem. Aztán még egy dolog volt, találkoztam vele a vörös téren, tavaly a ünnepi könyvhéten, ahol abban a testi valóságában volt, ami, amit ő szégyel, de én, ha beszélgettem volna vele, akkor egyáltalán nem erről beszélgettem volna vele. Köszöntünk, és aztán szilveszterkor valamiért azt gondoltam, hogy de ezt meg nem tudom mondani. Valószínűleg ebben az van benne, hogy bennem a kapcsolatteremtési szándék az se halál. És ezt egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy ezt megteszem mindenféle különösebb rágondolás és következményvárás nélkül. A Vitraének is ugyanígy küldtem. Tehát ahogy, ahogy a vitraiba való kapcsolatunk alakult, annak így kellett alakulni. Tisztelet alanyi alapon senkinek sem jár? Nem, nem. De tisztelet, hogy mondjam... Um, beszélgetni, sok szoktam beszélgetni a Donáttal, és akkor kérdeztem tőle, hogy be beszólhat-e a nép, az a templomban lévő nép a misészőpaknak, és a donát természetesen azt mondta, hogy bármit szabad. De az ember mégis azt gondolja, hogy tehát amikor legutóbb Krakóban voltam, és olyan helyre mentem, ahová egyébként nem mehettem volna, mert az csak is kizárólag a vallásos emberek számára volt fenntartva, és ott mindenki letérdelt, és ott egy pillanatban a másikra arra jöttem, hogy én nem térdelek le az kínos lesz, és én is letérdeltem. Ez az a tisztelet, amit mindenki neki jár, ami a helyzetből adódik. Ennél több nem. Most pedig következzen az off-topic rovat. Kérdések, amiknek semmi közük semmihez. Hány cd -e van? 13. Mi a kedvenc foci csapata? A Barcelona. Miért? Nem tudom. Sör vagy bor? Sör. Dire vagy Genesis? Genesis. Szőke vagy barna? Fekete. Mit szokott reggelizni? Most csak is kizdágúját, amitől fogyni lehet. Mi a kedvenc mozi Budapesten? Nincs kedvenc mozim, sem Budapesten, sem máshol. Egészségügyi vagy esztétikai Régen okok? volt Igen. kedvenc mozi vagy az megszűnt, az a Duna mozi volt. Az oda, onnál? vagy a jazz színe. Esztétikai vagy egészségügyi okokból szeretne lefogyni? És, De ha van sorrend, akkor egészségügyi, aztán esztétikai? Mi a kedvenc színháza? Nincs kedvenc színháza. De szeret színházba járni? Nem. És moziba? Igen. És idegesítik az emberek? Igen. Engem is nagyon egyébként. Van kedvenc színésze? Nincs. Mikor kommentelt utoljára Facebookon, és mit? Nem Kó. Tehát ez, ez abszolút nem jelölöm. Ön preszt is kérdést csinál abból, hogy ön jelöl -e be valakit Facebookon? Nem jelölök be senkit Facebookon. Csak, az, csak akkor jelölök be valakit Facebookon, ha egyébként máskit nem tudom megtalálni. Tehát ismerkedési, vagy valamilyen szándékar, és külön nem ismerkedem meg Facebookon. Mikor rugott be utoljára, és miért? Hát, az nem volt se idén, se tavaly. Amikor berúgtam, akkor mindig valami... Az általában... Akkor rugtam be, tehát egyedül nem szoktam, amikor ilyen nagyon heves, és, és mindent átható nem életre... Bágyom, akkor előfordult velem nem egyszer, hogy nagyon berúgtam. Mi az összet? Nagyon nagy előtt. előtt? de hogy ez serkenti? Vagy kedvet hoz meg? Nem de. a hosszú. Vagy... és az intenzitását növeli. Ja, értem. Most kérek kezdeni a beszélgetést, és hogy eljutottuk. Igen, tehát ez. És a honpolám volt az egyedüli. Ugye én úgy szoktam az autómnal megállni, az én viszonylag távol vannak tőlem az autóbusz, megállok, és ugye kimegyek az út, szél, út végére, megfordulok, és ott beszállok, és elvezetek a házamig egy nagyon keskeny úton, amit durván egy kilométer. És amikor legutoljára nagyon berúgtam, ami szerintem három éve is lehetett, amikor arra nem emlékszem. Tehát azt a Krisztán mesélte el, hogy mentünk a Szent István külúton, de hát, hogy négy éve volt, ez valamikor úgy nyolc óra felé lehetett nyáron, hogy megfogtam egy idős nőnek a járókeretét, tudja, ami az időszörben, az anyános járókerettel történt, vagy közlekedett, megálltam vele szemben, és, és valamit az oroszlán ráhordítottam. A nőre, vagy a A nőre. A nőre. A nőre, aki, aki egyáltalán nem tudta, hogy mit vétett el, én pedig nem tudom, hogy miért tettem, majd azt követően, hogy a nő rémülten arra, ment, elindultam a Szent István körutón keresztül úgy, hogy a Krisztán nem tudta eldönteni, hogy elém álljon, hogy őt gázolják el, vagy visszaráncsom Én semmire nem emlékszem. És ami, ami megmaradt, az az, hogy hát ugye elérkeztünk valahogy taxival oda az utcához, és én be akartam ülni az autómba, amíg egy tízes kállán biztos voltam, hogy el tudok vezetni. A honpola pedig a szó fizikai értelmében kiharapta a kezemből. Mit? mit a <gül> Tehát én nem adtam oda, ő megpróbált elvenni, és megharapott. De úgy harapott meg, hogy ez másnap is látszott. Hát akkor volt rá bizonyíték. És önt semmire nem emlékezett? Tehát ránézett egy harapás nyomra a kezén. Én, azt, és... én, arra emlékem, én arra emlékszem, a kocsmára emlékszem, hogy még, még ez a katona József utcában volt. Ezekre már egyáltalán nem. És az a szeretet, ami ugye nála abban nyilvánult meg, hogy belém harapott, a soha nem fog elfelejteni. Tehát így ilyet még senki nem tett. Nem magát féltette, nem az autót féltette, nem engem féltette. Ezt valószínűleg még túlmutat azon is, amikor olyan főnöke van, mint egy rendőr bíró, aki azt mondja, hogy egy nem egy szeretett. Egy embernek hagytam, hogy szeressen az a Krisztus. Senkinek nem hagytam. A lányomnak se hagytam igazán, és egyetlen szerelmemnek se hagytam. És, neki, és neki miért hagyja? Én nem tudom jól válaszolni, és rosszul meg nem akarok. De ez egy érzés? Ez egy érzés. Volt egy pont, amikor ön elhatározta, hogy neki hagyni fogja, vagy ez egy folyamat? Ez egy folyamat. ilyen pontok nincsenek. És amikor már hag, amikor ráébredt ön arra, hogy a Krisztának hagyja, hogy ő szeresse önt, az akkor volt, amikor már régóta hagytad, hogy és én egyszerűen csak fejbet, és úr is meg az ember. Hát volt ember, ugye mi ismerjük egymást 89 óta. Ő az asszisztense volt, égen, égen égen, az asszisztensa volt de, de hát akkor, akkor voltak mozzanatai, ugye az egész életemet ismerem, mert minden volt, neki írtam el. De... de... Egyébként ennek egy ilyen kiváltságos pillanata nincs, de éppen abból a dúldóan, amilyen álszemérmes vagyok is, hogy az érzelmény, mellett, nem tudom jobb átni, ő az egyedül az, ahol... Tehát az összes többi folyón vannak ilyen duszrasztó gátak. Vagy vannak ilyen mesterséges tavak. A Krisztánál teljesen a medrében falad végig. Ezt el szoktam a Krisztánál? Tudja. De honnan? De elmondja, vagy tudja? El, el, el elmondom neki, de hát ő együtt szeretne élni velem, és ez a folyó nem jutott még el, vagy nem fogja jutni Az, Hát ma azért azt mondta ön, hogy azért azt nem zárja ki teljesen, hogy egyszerűen együtt élnek. Nem tudom, hogy a soha nem mondod, hogy soha a kategóriájában. Igen, de ez annyira távolba visz meg annyira összefüggésben van azzal, hogy adott esetben hogyan leszek maga tehetetlen beteg, vagy bármi más, ebben nem szeretnék számolni. Akkor lehet, hogy ennek praktikusabb oka lesz, sem, mint hogy érzelmi oka? Ez most lehet, hogy egy kicsit kegyetlenül gyakorlatilag ez a a, a, a válasz az, hogy szerintem igen. És még egy dolog van benne. Az meg az én, nem az én kegyetlenségem, hanem az, hogy. Ugye én nekem se gyerekem, se kutyám, se feleségem nem lesz hogy ne kelljenek, olyan érzelmeim legyenek, ami egyébként az ő elvesztésükkel kapcsolatosan. Nincs fikuszom, akkor nem fogom sajnálni, hogy elszárat, hanem úgy kutyák, és nem meg végig. Um, én nem, de én Ennél jobb kapcsolatom nem volt sosem, de fogalmam nincs, hogy mit hoz az élet. Nem szeretnék úgy összeköltözve lakni valakivel, hogy egyszer bármilyen okból el kelljen tőle válnom. Vagy azért, mert ő szeret bele valakiben, vagy azért, mert én, vagy azért, mert egyik se szeret bele senkiben se, de el kell, hogy váljunk, mert egymást. Én nekem tökre örülök, hogy együtt vannak, és ez most egy, egy nagyon szar mondat, de... Azért, azért, Megház, hogy ezt mondtam egy interjúban? Az de azért nem, mert ezt az Eszterházit tette meg még magánkívül. Az Eszterházi egyszer jóvá hagyta még életében a mi kettőnk kapcsolatát. Elvonult a, a Krisztának a, a 45. születésnapján, talán. Mindenesetre azelőtt, tehát abban az évben, amikor meghalt, hogy azelőtt nem nem tudom, abban az évben volt te meg, vagy egy évvel el meghalt-a. Nem, mi június 24-én voltunk nála, és hogy amikor június beszéltem, abban az évben valamikor ősszel halt meg, vagy télem. És akkor én, az volt az, ahol egyik születésnapi jelentek, hogy elmentünk az Eszterházihoz, akit még a munkából ismertük, máshol nem ismertem volna, de személyes ismerettség volt, és elvonult a Krisztával a kettesben, és a Krisztá elmesélte, hogy az áldását adta a kettő kapcsolatára. Szép történet. Ez nem szép történet volt, ez, ez, én, ez úgy van a szemem előtt, mintha ma történt volna. És az Eszterház is azokért tartozott, akikért rajongtam. Tehát, euh, tehát az Eszterházival beszélgettem, és akkor mondtam neki, hogy én a honpolával járok, mert hát ugye ő volt az, aki Asszisztens voltak, amikor ő egy írunk volt, aztán mindig megjelentek ezek a jegyzetek az ésben is, és akkor azt mondta az Eszterház, hogy azzal a jó nővel. <gül> és azt elmeséltem a Krisztának, és a Krisztának vannak még ilyen kéziratai, amiket ott hagyott az ennyiben a rádiónak, az ennyi címűsorában, hogy a rádióban, amikor ezeket írtam. Ez egy nagyon... Nagyon megható dolog volt. Beleértve, hogy én sose fogom azt elfelejteni, hogy a Kriszta azt mondta, hogy a haj szerkezetéből adódóan, vagy már nem tudom, adódóan, ő érezte azt akkor június buszra el hogy a eszterházi beteg, én pedig, csak hogy az én szokásos konfliktuaszusságomra beszámoljak, mondtam azt a Krisztának, talán az Eszterházinak nem, hogy hát azt a házat redbe kell rakni, mert az valami kegyetlenül elhanyagolt. És hát akkor az Eszterházinak más gondja volt nekik hogy talán egy héttel korábban tudtam meg, hogy rákos. Akkor, akkor az a ház elhanyagoltsága nem így héttel korábban ö, keletkezett, de neki akkor kisebb gondja, és nagyobb volt annál, mint hogy ki kéne meszelni. Utólag milyen érzésekkel gondolt vissza erre, hogyan ezt mondta? A Krisztánra mondtam neki. Jetsen nem. Neki nem. Uh -huh. Arra gondoltam, hogy, a, hogy, hogy én, aki fantasztikus megfigyelő vagyok, nem is van még fantasztikusabb megfigyelő. Hát akkor nem bírás, hogy van vele együtt. Hát vagy ő velem, nézőpont kérdése. Igen, ez az én beszélgetek önnel, vagy önvelem velem, ez is hangzani. Igen, mi Ezt miért szoktam mondani egyébként? Hát mert én általában, tehát az ugyanaz, mint amikor az emberek beszélgetnek, akkor részén nem szokták azt mondani, hogy most jön egy kis zene, meg nem szokták azt kérdezni, nem mi a kérdés. Beszélgetnek. De ez egyenrangúságot is jelent? Egyenrangúságot jelent Van kedvenc filmje? Az te egy Tejcsokoládé vagy étcsokoládé? Te. Végre valaki. Kicsit olyan sznobizmus ez az étcsokoládé, nem? Nem tudom, nincs, egy nincsen. Melyik a kedvenc uszodája? Nincs kedvenc uszodája, mert momba járok. Én a múltkor voltam a... Komáromba Geron. járok. Az Hova? Alatt. Komáromba. Közelebb nincsen olyan, mint tetszene? Nem. Hát a momba járó, de az nem tetszik, a komárom iszodát szeretem. Jó, hogy a komáromiba. Igen, tehát, tehát a komáromba, komáromba. De komárom, tehát ami komárom helyiségben van. Uszoda, azt szeretem. A komárom is strandot szeretem. És azt mi a mosdóját szeretem? Nem, az egészet szeretem. De őnek ezek számítanak, nem, hogy milyen a mosdója? Nem, a komárom, ezért én a, nekem, amikor a apa voltam, akkor minden hétvégén nem volt a lányom hit, nem volt a lányom mindenik. Hétfőn délután, és péntektől vasárnapi, tehát nem voltam keveset együtt a lányommal, minden ünnepnapon velem volt, és a nyárnak a felében. Ugye hát én azért olyan nagyon sok segítséget ebben nem kaptam, hogy hogy kell csinálni, és ugye sokat utaztunk, és elmentünk különböző ilyen, ilyen parkokba, ilyen föltőparkokba, vagy hogy mondják ezeket, és így betűntünk egyszer el Komáromba, és az iszonyatosan megfogott. Volt nem, benne valami ilyesmi, mm -hmm. amit nem tudom, az ott engedett el. Nem szokott bepárásodni az úszószemüvege? Nem hoztam <gül> úszószemüveget. Nem? Nem. De mi van? A szemüvegben szoktam úszni, mert ebben a szemüvegben nem lehet, mert ez 190 ezer forintba kerül, és tökredezi a víz. Milyen fejhallgatója van? Fogalmam sincs zörög azt tudom. De van fejhallgatója? a, de a rádióban egyébként De nem ugye, nem otthon, amikor zenét nem. hallgat? Akkor milyen hifi nem, nem vagyok tekintettel a szomszédokra. Akkor milyen eszközzel hallgat zenét? Milyen hifi vagy CD-re játszóval? Össze vagy... van rámolva valamilyen De hát ezt nem gondoltam, hogy ezt így mondja, 13 ezer CD-nek a tovább, hogy össze nem van rámolva. Jó. Ha bárhol élhetne a világon, Magyarországon kívül, hol élne? Annyit nem értem sehol, hogy tudnék el azonni. Azt Norvégiát mondja. Nem, viszont az Norvégiát Uh, még egyszer nem születnék ide. Mármint a Magyarországra? Ön. Miért nem? Készszerű, provinciális. Ön mennyire érzi jól magát Budapesten? Itt lakom. De, de most ez... Most hagy legyek fiala? Hát ezzel most nem válaszoltak a kérdésemre. Én van egy, egy svábhegyi lakás, amin lenézek a városra, tehát olyan, mint nem is itt élni. Azért kérdezem, mert olyan, mintha a műsorán keresztül azért mégis csak egy ilyen furcsa, fúj, parazita-szerű viszonyban lenne. És egyébként ez most nem is csak az ön személyiségéről szól, hanem bárki, aki aki mondjuk, mint én, Radio műsor vezet, vagy Budapesthez köti a munkája, de az ember ittél, itt szeretne az életét jobbá tenni, de valahol mégis szenved tőle. De, de... Nem egy elegáns város. Az mit jelent? A kis miatt mondja? Vagy a kis stílus? Nem, nem, nem. Nincs benne elegancia. Nincsenek fényei. Budapest. Ez most az emberekről szól, vagy Startos. az épületekről? Mindenkettőről. Az milyen, amikor egy embernek fénye van? Hát az aurája. Köszönjük. Az milyen, amikor az embernek fénye van, kérdezem. Hát az aurája világít, válaszolja. Fiala János a beszélgetés alatt, hol egyenesen a szememben néz, hol teljesen máshova. Ilyenkor, mintha egy másik világban járna, ahova csak neki van betekintése. Egy világba, ahol fény van, még akkor is, ha csak egy embernek engedte, hogy szeresse. Ahol nincsenek barátok, ahol egy olyan ember van, aki talán egyszerre szeretne tartozni is más emberekhez, de közben egyedül is van, és ez nem is áll neki annyira rosszul. Fiela Jánost ettől még persze nem kell szeretni, de ő akkor is eljött ezen a vasárnapon, hogy úgy nyíljon meg, ahogy csak ritkán szoktak. És amikor egy ilyen emberrel találkozom, egyáltalán nem bánom, hogy nem életem Billy a Meros Place-ből. Ez volt a report a második adása. A műsort Török Szabocs készítette, aki én vagyok. A helyszínt a dovernyi nyelviskola biztosította. A zenei betéteket egy drumpet 24 és egy BandLab nevű szoftverrel hoztam létre.